Дијево, владићице, богородице, која си надприродно и неизрециво родила јединородно слово Божје, творца и владателја svega видљивог и невидљивог, једног из тројце Бога, Бога и човека, ти си постала обиталиште Божанства, Smestište svake svetinje i blagodati, u kome je blagovoljenjem Boga i Otca i sadejstvom Duha Svetoga telesno obitavala punoća božanstva. Ti si sve nadvisila carskim i bogugodnim dostojanstvom i prevashodiš svako stvorenje. Ti si slava i uteha i neopisivo veselja anđela, carski venac apostola i proroka nad prirodnoj učenika, Pobornica u podvizima i podateljka pobeda. Ti koja spremaš za podvižnike, vence i nagrade večne i uzvišene, veća od svake počasti, čast i slava prepodobnih, nepogrešiva putevoditeljka i nastavnica molitvenog tihovanja, dver otkrivenja i duhovnih tajni, izvor svetlosti, vrata večnoga života, Nepresušna reka, milosrđa nesapno more darova i čudesa. Tebe preklinjem i tebe molim. Sa stradalna majko čovekoljubivog vladike, budi milostiva nama smirenim i nedostojnim slugama tvojim. Pogledaj sa na uniženost i smirenje naše. Izceljuj slabost duša i tela naših, razvej vidljive i nevidljive neprijatelje. Pred licem neprijatelja naših budi za nas nedostojne ubojno oružje, jaka odbrana i nepobediva poobornica. Pokaži na nama drevne i divne milosti tvoje, da poznadube zakonici da je sin tvoj i Bog jedini car i vladika, a ti zaista bogorodica koja si rodila po telu istinitog Boga i da je tebi moguće sve što zaželiš, vladateljko. Učini na nebu ili na zemlji i svakome koji moli darovati mu ono što mu je potrebno. Bolesnima zdravlje, a onima koji plove tiho more i dobro plovidbu. Budi saputnica onima koji putuju i zakriljuji. Spasavaj zarobljenike iz teškog robstva. Utešavaj ojađene. Olakšaj bedu i svako drugotelesno stradanje i oslobađaj od duševnih neduga i strasti nevidljivim zastupništvom Tvojim, da bismo na kraju puta ovog vremenog života mogli preko Tebe dobiti večna blaga u Carstvu nebeskom. Pravoverne Tvoje ukrepi protiv neprijatelja njihovih, rasturi oblak tuge koji je pokrio duše njihove izbavi ih iz utučenosti i malodušnosti i podaj im svetlo i radosno raspoloženje duha, podarivši mir i spokojstvo. Molitvama tvojim, vladateljko, spasi posvećenu tebi pastvu, sav grad i zemlju, od gladi, zemljotresa, poplave, požara, pokolja, najezde tuđinaca, međusobnih ratova i svaki pravedni gnev Božji odvrati od nas blagovoljenjem i blagodaću Jedinorodnog Sina i Boga Tvog, kome priliči svaka slava, časti poklonjenje sa bespočetnim ocem i sa večnim i životvornim duhom njegovim, sada, svakda i kroz sve vekove. Amin.